Kapitola 2. Strach Kdo se naučil správně strachovat, ten v učení dosáhl nejvýše. Seren Kierkegaard Sen Exypery ve svém tříletém vynuceném exilu vlastně nemyslel až tak napsaní. Bez ustání naléhal na nejvyšší politická a vojenská místa USA, aby mu bylo povoleno zúčastnit se vzdušné války. Tam je místo letce a patriota v tomto dramatu, v této světové hře o svobodu. Ve svém provolání k francouzům zdůvodňuje své motivy. Nikdo snad nebude na mne nespravedlivě ukazovat. Vždyť já nesním o ničem jiném, než abych se opět v Tunisku sešel se svými druhy z útvaru 2 lomeno 33. S nimi jsem byl devět měsíců v poli. S nimi jsem prožil tvrdou německou ofenzivu, kterou jsme splatili dvěma třetinami svých jednotek i ústup do severní Afriky před uzavřením příměří. Malý princ se rodí ze svíravého pocitu ohrožení světové politiky. Zároveň je vlastní literární terapii sen Exipériho. Hned na samém počátku však reflektuje také existenciální úzkost, kterou je třeba vydržet a být individuem. Je to ten strach, který prožívá každé dítě. Ta úzkost, která je temným kontrapunktem rajského sebezapomnění dětství. V Malém princi je to ona malá epizoda s obrovským hadem, kterou vypravěč sděluje v samostatné kapitole. Nenechme se mílit veselou lehkostí vyprávění. Mluví se tu o hroznýši, který lhostejně zhltne slůně. Dospělí postrádají fantazii a považují kresbičku dětského vypravěče za znázornění klobouku. Odpovídají mu, že takový obrázek jim strach nenahání. Proč prý by se měli bát klobouku? Člověk nemusí být zrovna psycholog, aby pochopil, že citlivé dítě zde spodobilo svou duševní úzkost. Hroznýž zhltne sloní dítě. Dospělí se měli ptát, kdo ti hrozí pohlcením, z čeho máš strach, můžeme ti nějak pomoci?